Несанкціоноване звільнення душ Озвучено студією Руда книгарня Читає Хеля Розділ десятий Навернення до реальності Смалюх, Соломія та Сара перенесли непритомну дівчину на ліжко Мавка голосно обурювалася, що ніколи не схвалювала відьомських агресивних методів навернення до реальності. Дівчину варто було краще підготувати, бо тепер невідомо, як вона перенесла цей травматичний досвід і чи не мав він незворотної руйнівної дії на її сприйняття реальності. Соломія довго вдивлялася в обличчя Галі. Прислухалася до її рівномірного дихання, перевіряла серцебиття. Принаймні я не потягла її у потойбіччя. пошепки буркотіла невдоволено Сара до стурбованої соломії. Та й і княгиня нарікала, що ми поводимося з нею, як і з дитиною. Вже голосніше додала вона. «Ти чого така недобра, Саро?» Приглушено запитала мавка, поправляючи ковдру міцно сплячій дівчині. «А ти вже й забула, подруго? Сара із болем в очах поглянула на Соломію. Та сумно зітхнула і взяла чаклунку за руку. «Оближ!» – продовжила магічка. «Тебе не змінити! Досі віриш, що зволікання та брехня можуть якось допомогти?» Дорікнула Сара мавці. «Я думала, що я зможу її переконати», – примирливо сказала Соломія. «Мою Василину?» – перепитала Сара, схопивши подушку. Вона затулила собі рота, щоб не зареготати в голос. «Та вона ж упириться, хіба ти не знала? Уся у свого батечка трансильванського верховного токсичного упиря». «Шалене кохання моєї втраченої молодості! Поки ти будеш її переконувати, вона усю кров з тебе безжально висце, крапля за краплею. Донечка моя, запроданка вража!» Сарині плечі беззвучно затряслися у плачу, і вона знесилено лягла біля галії, яка раптом голосно захропла. Соломія заспокійливо посміхнулася до Сари. Шаклунка пильно вдивлялася у фіалкові очі мавки «Чим швидше Галя усе згадає, тим краще для неї, чуєш?» Вона нервово схопила мавку за обидві руки «Пам'ятаєш, як із Василиною було? Какая разница, яка різниця? А потім «Какая я вам Василина? Василісу і звать, извольте!» Качка б її копнула разом із її батечком-кровопивцею» Пошепки лютувала Сара. Мавка зітхнула і міцно стиснула руки чаклунки. Все владнеться, невпевнено прошепотіла вона схвильованій жінці. Поспи трохи тут. Ця мертва тиша смалюхового льоху скоро видаватиметься недосяжною розкішю, сумно додала вона, навшпиньки залишаючи кімнату. Галя отямилася через декілька годин. Вона лежала на ліжку, накрита м'якою периною, що приємно пахла лавандою і солодкими парфумами Сари. Дівчина вирішила не розплющувати очей, прислухаючись до тихої розмови істот, що сиділи у кімнаті за круглим столом та чаювали. «Прокидайся вже, Соня!» – голосно сказала Сара – яка прислухалася до кожного подиху сплячої дівчини. Соломія поставила ще одне горня на стіл і налила в нього липового чаю. Галя неохоче сповзла з ліжка, дочвалала до столу і всілася на вільний стілець біля Соломії. Присутні втупилися у неї запетельними поглядами. «Мені наснився дивний сон». Галя першою порушила тишу за столом. Зробивши великий ковток ароматного чаю, дівчина продовжила. «Я міцно спала, наче немовля, хоча, можливо, то був не сон, а забуття. Мені було спокійно. У своїх снах я гралася разом із братами. Мама та батько були молодими та щасливими. Один і той самий сон протягом сторіч – аж поки не прийшли жахіття. З мого сну спочатку зникли батько та мама. Мій сон почав втрачати барви. Я чула зловісний шепіт і огидне гиготіння у своїй свідомості. Потім зникли щек та хорив, і мій сон став невиразним і сірим. Кий, мій найстарший брат, тримався у моєму сні найдовше. Але він був виснаженим, «І одного разу я їх побачила. Довгих, бредотних істот, схожих на личинок опарищів, вкритих мілкими, гострими зубами. Вони повзли до кия, який рубав їх мечем, але тих черв'яків було багато. Вони обліпили брата з ніг до голови, сали його кров і від того ставали товстими. Деякі лускали, бо не могли зупинитися» перетворюючись на смердючий кривавий слиз. Дівчина важко зітхнула і витрила сльози, помітивши, як Сара стиснула руки в кулаки, а Соломія нервово кусала нижню губу. «Галю, якщо цей сон занадто важкий, то не потрібно продовжувати», – тихо сказав Михаїл. «Я не думаю, що це був сон», – рішуче сказала дівчина. Коли злидні знайшли мою схованку, то вони хотіли зі мною бавитися, але мені не подобалися такі ігри. Вони звели кубло у моєму волоссі, вкрили його слизом, смикали мене за ноги, заповзали до носа та вух. Від них страшенно тхнуло болотом і лайном. Вони дихали холодом смерті. Я чинила опір, але їх було багато. Я була дуже налякана. Вони хотіли мене зжерти. Але у той момент трапилося щось незрозуміле. Наче хтось вихопив мене із темного холодного закапелка, в який мене загнали жорстокі злидні. Один за одним вони почали голосно лускати, як зерна гарячої кукурудзи, розхляпуючи у просторі гидкий смердючий слиз. І тоді я вперше прокинулася у фізичному тілі на Лисій горі, у світі людей. Якась група підлітків шукала там мухоморів, деякі вже їх споживали. Тому моя поява їх не здивувала, бо вони вважали мене галюцинацією. «Подивіться, це ж Либідь, київська княгиня!» казала одна дівчина, яка розповіла іншим легенду про скульптора та його доньку Галю. І я розказувала їм про моїх братів і моє древнє місто, а вони із захопленням слухали мої історії. А потім ми лежали на вологій траві і уявляли, як сипалася сіль з чумацьких возів, залишаючи білий кристалічний слід у небі. Уляна, так звали мою нову подругу, Запропонувала мені переночувати у неї. Від мухоморів у мене почалася паніка. Мені здавалося, що я принесла злиднів у своєму волоссі у світ людей. І Уляна допомогла мені поголити голову тієї самої ночі. Галя закінчила свою розповідь, торкнувшись короткого русявого волосся на голові. Першим порушив мовчання смалюх. «Мені дуже шкода, що тобі довелося мати справу із злиднями окупантами». Зітхнув він. «Тепер ти розумієш, яка небезпека чекає на нас. Та чому ми повинні об'єднати наші сили із іншими світами та допомогти світу людей здолати навалу імперії злих злиднів?» Галя сумно похитала головою. «То це отрута!» Соломія голосно ляснула себе долонею по чолу, сполохавши перенатого шпигуна. «Як же я одразу не здогадалася!» – додала вона. «Ось чому тобі так страшенно крутить суглоби, бо це болотна отрута, яка активізується вологою. Старші злидні мають мішечки отрути у кутніх зубах, які вони вприскують під шкіру жертви, щоб її знерухомити. А мухомори із лисої гори – «Містять антидот проти болотної отрути. Нам негайно потрібно зробити запаси мухоморів», – нервово додала Соломія. «В нас є трохи часу, щоб підготуватися», – впевнено сказав Архангел. «Збори пройшли доволі успішно», – вигукнула Сара, відслідковуючи результати голосування у застосунку протидія. «60% за повну співпрацю». «Сорок, як завжди, утрималися», – додала вона. «Що це взагалі було?» – здивовано спитала Галя. «Ота зумна рада!» «Ти про гарячу дискусію-каталізатор спогадів, яка тебе вирубила?» – розсміялася Соломія. «То пусте, звикнеш. Ти ще просто не мала досвіду таких дискусій у світі людей. Вони називають їх «срачами». «Ми, мітологічний люд землі предків, маємо серце з перцем та гарячу голову. Емоцій не стримуємо, як вже уривається терпець. Але проти злиденної навали завжди об'єднуємося. Хіба вперше?» А про себе подумала, що перший досвід людського срачу мало не позбавив її будь-якого бажання мати справу зі світом людей. «Хтось постукав у двері». «Заходь, Павле!» – відповів архангел Михаїл. «Припиняємо точити ляси і беремося до справ, бо часу обмаль!» Наказав усім присутнім Янгол, і ті миттю виструнчилися без жодного слова. Елегантний апостол Павло роздав кожному персональну папку із особистими інструкціями щодо співпраці зі світом людей, які набували чинної дії одразу після очікуваного наступу злиднів. днів. Галя разом із іншими уважно занурилася у вивчення свого завдання. Михаїл незворушно спостерігав за присутніми, які ознайомлювалися із умістом своїх папок. «Питання?» Михаїл уважно поглянув на зосереджену групу людей. «Немає», – відповіла Сара. Пораюся, Час мені навідатися у підболіття». «Готова», – сказала Соломія. «Сьогодні ж уночі вирушу до лісу». «Я не впевнена», – почала Галя, але Архангел не дав їй закінчити. «Галино, ти залишаєшся зі Смалюхом до кінця лютого. Твоє тренування розпочнеться завтра. Зрозуміло». Архангел серйозно подивився на дівчину. «Так точно», – по військовому відповіла вона, згадавши, що наче так казали у світі людей. «Розходимося часу обмаль», – додав Архангел, і кімната замерехтіла білим світлом, до якого вже звикла Галина. «Чи міг би я сказати Галині декілька слів на одинці?» Звернувся до присутніх архангел, розправивши потужні крила. Усі схопилися зі стільців і миттєво зникли з кімнати, зачинивши за собою важкі дубові двері. «Княгине!» – вклонився дівчині архангел. Галя також ручко підхопилася, зрозумівши усю урочистість важливого моменту. Михаїл розітнув повітря своїм могутнім мечем і дістав зі сховку меч, що належав Галі, обережно поклавши зброю на витягнуті долоні дівчини. «Дякую, архістратеге. я не підведу!» З неприхованим хвилюванням у голосі додала вона. «Моє шанування, княгине, ще сто рівноцінних копій для вашого війська ти отримаєш, як пройдеш курс тренування вибудови ефективної протиповітряної оборони магічними мечами. Час прощатися. Обличчя архангела на мить втратило суворість, і він по-батьківськи пригорнув дівчину до грудей. Зустрінемося на полі бою, княгине. Слава землі предків! Смерть злим злидням! Рішуче відповіла дівчина і войовниче підняла меч на своєю головою I just wanted to live From Mariupol to Fife Isn't it how it is Simple and restless A new you